БРіджертони Джулія Квін, Віконт, який мене кохав, Розділ одинадцятий Ніщо так не виявляє найгірші якості в чоловікові і найкращі якості в жінці, як звичайне змагання. Світська хроніка Леді Вісілдаун, 27 квітня 1814 року. Ентоні насвистував якийсь веселий мотивчик. Коли вони підходили до ріжкою до будинку і крадькома кидав погляди на кейт коли вона не бачила. На його думку, вона справді була досить привабливою жінкою. Він не розумів, чому це дивує його, але вона дуже гарна дівчина. У пам'яті випливало її виразне обличчя. Вона завжди була в русі, завжди посміхалася або нахмурювалася, або кусала губи. В неї ніколи не було спокійного, безтурботного виразу обличчя, якого, як вважалося, прагнули всі юні леді. Він потрапив у саму пастку, як і решта суспільства. Міркував він про неї, порівнюючи її з двіною, а її сестра двіна була настільки приголомшуючою, такою вражаюче прекрасною, що будь-яка людина на її тлі просто зникала. Досить важко звертати увагу, подумав Ентоні, на якусь іншу жінку, коли двіна перебуває в кімнаті. І все ж він насупився, і все ж він не звертав на двіну уваги, коли вони грали в пелмел. Можна було, звичайно, все списати на те, що це була гра Бріджертонів, вона будила у них найгірші їхні якості, ймовірно, він би не звернув увагу навіть на принца Регента, якби той брав участь у грі. Але таке пояснення зовсім не підходило, оскільки його мозок заповнений безліччю картинок. Кейт, яка розмахує молотком, її обличчя напружене та сконцентроване. Кейт сміється, коли хтось хибив. Кейт, яка підбадьорює Едвіну, коли куля тієї прокотилася повз ворота. І, звичайно ж, злюча Кейт посміхається в останню секунду перед тим, як відправити його кулю в озеро. Зрозуміло, що він не звертав увагу на Едвіну, але чомусь запам'ятав до найдрібніших подробиць, як грала Кейт. Це було дуже тривожно. Він знову глянув на неї. Цього разу її обличчя було підняте до неба і похмуре. «Щось не так? – увічливо спитав він». Вона похитала головою. «Ні, просто хвилююсь, коли піде дощ». Він підвів голову. «Я гадаю, не зовсім скоро». Вона повільно кивнула, погоджуючись. «Я ненавиджу дощ». Щось у виразі її обличчя нагадало йому засмучену трирічну дівчинку, і він засміявся. «Тоді ви живете не в тій країні, міс Шеффілд». Вона обернулася до нього з несміливою усмішкою. «Я не заперечую проти невеликого дощу. Мені не подобається сильний дощ із грозою. Я завжди насолоджувався грозами», – промовив він. Вона подивилася на нього здивовано, але нічого не сказала. Потім повернулася поглядом до гальки під її ногами. Вона штовхала цю гальку всю дорогу, іноді порушуючи крок, або, відходячи вбік, штовхнути цю гальку так, щоб вона летіла перед нею. Було щось чарівне і незрозуміло солодке в тому, як вона штовхала цю гальку, і її ніжки взуті в черевики раз по раз вискакували з-під подолу її сукні. Ентоні спостерігав за нею з цікавістю, іноді забуваючи відводити очі, коли вона зустрічала його погляд. «Ви думаєте, чому ви так на мене дивитеся?» – з роздратуванням спитала вона. «Я думаю, що?» – спитав він у відповідь, спеціально ігноруючи другу частину її питання – вона, насупившись, витягнула губи у пряму лінію. Ентоні ледве втримався від усмішки. «Ви смієтесь наді мною?» – підозріло запитала вона. Він заперечно потряс головою. Вона зупинилася. «Я думаю, ви все-таки смієтеся з мене». «Ручаюся вам», – сказав він так, що навіть сам почув сміх у своєму голосі, «що я не сміюся з вас». «Ви брешете. Я не...» Він змушений був зупинитись. Якби він продовжував говорити, він знав, що точно розреготався б. І найдивніша річ була в тому, що він не знав чому. Ох, заради Бога, пробурмотіла вона, у чому річ? Ентоні не витримав і, схопившись за стовбур найближчого в'яза, зайшовся в регіт. Кейт упустила руки на стегна. Її обличчя було цікавим, аніж розлюченим. Що такого смішного ви побачили? Він на силу впорався зі сміхом і знизав плечима. «Я не знаю», – задихався він. «Вираз вашого обличчя?» «Воно?» Він помітив, що вона посміхнулася. Йому подобалося дивитися на неї, коли вона посміхалася. «Вирази вашого обличчя? Чомусь зовсім не цікаві мені, мілорде», – зазначила вона. «О, я впевнений у цьому». Він кілька разів зітхнув і видихнув. І коли переконався, що повернув контроль над почуттями, випростався. Він упіймав її погляд все ще трохи підозріливий і раптом усвідомив, що він повинен дізнатися, що вона думає про нього. Це не могло б бути відкладено на завтра. Це не могло бути відкладено на сьогоднішній вечір. Він не був впевнений у тому, коли це виникло, але раптово її думка про нього стала дуже важливою для нього. Звичайно, її схвалення його залицянням за Едвіною було потрібне йому. Але її хороша думка про нього стала просто життєво необхідною для нього важливішою навіть за це залицяння. Вона ображала його, вона майже кинула його в зміїне озеро, вона образила його в пригрів-палмел, і все ж він жадав її гарної думки. Ентоні не міг згадати, коли востаннє чиєсь відношення означало для нього так багато, і це було дуже принизливо. «Я думаю, ви заборгували мені одне благодіяння». Він відштовхнувся від дерева. Його голова тріщала, «Він має бути хитрим», він має дізнатися, що вона думає І все ж таки він не хотів, щоб вона зрозуміла, як багато це означає для нього Вибачте, благодійність за гру Пелмел Вона видала виховане пирхання, притулившись до дерева і схрестивши руки Якщо хтось і заборгував будь-якому благодіяння, то це ви мені Я зрештою перемогла у грі Пелмел Але я був єдиний обділений Це правда, погодилася вона «Ви не були б самою собою», – сказав він досить сухим тоном. «Якщо б не чинили опір, бажанню погодитися». Кейт кинула на нього безневинний погляд. «Леді має бути чесною у всьому». Коли вона звела очі, один із куточків його рота був піднятий в усмішці. «Я сподівався, що ви так скажете», – промимрив він. Кейт негайно відчула себе ніяково. «Чому ж?» тому що благодіяння, яке ви заборгували мені, полягає в тому, що я поставлю вам одне питання. Будь-яке питання на свій вибір, і ви відповісте на нього з усією своєю чесністю». Він поклав одну руку на стовбур дерева, до якого вона притулилася, поруч із її головою і посміхнувся. Кейд чула себе спійманою, навіть при тому, що вона могла легко звільнитися та втекти. З легкою тривогою і тремтінням хвилювання вона усвідомила – що потрапила у пастку його очей, які запалили вогонь у її тілі. «Чи можете ви це зробити, міс Шеффілд?» – запитав він її. «Яке питання?» – спитала вона, не розуміючи. Що вона тихо шепоче, доки не почула свій голос, тихий і хрипкий. Він трохи схилив голову набік. «Ви не забули, що маєте відповісти на запитання чесно?» Вона кивнула головою, або, принаймні, подумала, що кивнула. Вона хотіла кивнути, тільки не впевнена в тому, що може рухатися. Він нахилився до неї не так близько, щоб змусити її відчувати дихання, але достатньо, щоб змусити її затремтіти. «Ось моє запитання, міс Шеффілд». Її губи відкрилися. «Ви!» – присунувся він ближче. «Все ще...» – він присунувся ще, дюйм. «Ненавидите мене?» Кейт судомно проковтнула. Незалежно від того, що вона чекала від нього – вона явно не очікувала цього питання. Вона облизала губи, готуючись щось сказати, хоча поняття не мала про що говоритиме. І в ній сам по собі вирвався звук. Його губи повільно зігнулися в самовдоволену чоловічу посмішку. «Я вважатиму, що це означає ні». І потім із раптовістю, від якої в неї трохи закружила голова, відштовхнувся від дерева і жваво промовив – Добре, тоді зараз варто піти в будинок, щоб відпочити перед вечором, як ви вважаєте. Кейт повністю знесилена, сіла під деревом. Чи не хочете ви залишитися тут, зовні, ще на якийсь час? Він уперся руками собі в боки і глянув на небо. Його поведінка повністю змінилася на 180 градусів, порівняно із повільним лінивим спокусником, яким він був 10 секунд тому – Зрештою, нічого не говорить про те, що незабаром піде дощ. Принаймні, не в найближчі кілька годин. Вона у відповідь лише вражено дивилася на нього. Мабуть, він з божеволів, або вона розучилася говорити. А можливо, і те, і інше. Дуже добре. Я завжди захоплювався жінками, які розуміють красу свіжого повітря. Зустрінемось за вечерею, добре? Вона кивнула головою. Вона здивувалася, що зберегла, бодай, здатність кивати. Прекрасно. Він узяв її за руку і пристрасно поцілував внутрішній бік її зап'ястя у єдину смужку голої шкіри між рукавичкою та рукавом. До вечора міс місшефілд. Потім він енергійно попрямував геть, залишаючи її з невиразним почуттям. Їй здалося, що щось досить важливе сталося щойно між ними, але вона гадки не мала, що... Опів на сьому вечора Кейт серйозно розглядала її можливе захворювання – до чверті вісім вона вирішила, що це буде апоплексичний напад. Але за п'ять хвилин до восьмої, коли пролунав дзвінок, який попереджав гостей про вечерю, при цьому гості повинні були зібратися у вітальні. Вона розправила плечі і вийшла в хол зі своєї спальні, щоб зустріти Мері. Вона не збиралася бути боягузкою, Вона не боягузка, Вона мала з'явитися на вечерю. Крім того, сказала вона собі, було б неймовірним, якщо вона виявиться десь неподалік лорда Бріджертона. Він – Віконт і до того ж господар будинку, тож сидітиме на чолі столу. Вона ж, як дочка другого сина барона, мала дуже низький статус порівняно з іншими гостями, сидітиме десь наприкінці столу. І щоб бачити його, їй, мабуть, доведеться витягувати шию». Едвіна, поселена в одній кімнаті з Кейт, уже пішла в кімнату Мері, допомогти тій обрати намисто, Тому Кейт виявила, що вона одна стоїть у холі. Вона подумала, що могла б піти у спальню до Мері та почекати їх там, але не відчувала себе схильною до розмови. І Едвіна вже відчула її дивний дратівливий настрій. Останнє, чого зараз потребувала Кейт, це слів Мері, що вона поводиться неправильно. А правда була в тому, що Кейт не знала, що правильно, а що неправильно. Все, що вона знала, було те, що в день щось змінилося у стосунках між нею та Віконтом. І вона зрозуміла, що це дуже лякає. Її принаймні точно. Як же ж мають виглядати нормальні правильні відносини? Люди завжди боялися того, що вони не розуміють. А Кейт, мабуть, не розуміла Віконта. Але як тільки вона вже почала насолоджуватися своєю самотністю, Одні з дверей відчинилися, і в холу війшла молода леді. Кейт відразу впізнала у ній пенелопу Фезерінгтон, яка була наймолодшою із трьох знаменитих сестер Фезерінгтон. Взагалі-то Кейт чула, що їх четверо, але остання була ще занадто мала для виходу в світ. На жаль, для сестер Фезерінгтон вони були знамениті своїми невдачами на ярмарку наречених. Прюденці Пилипа виходили уже третій рік і ще не отримали жодної пропозиції руки і серця. У Пенелопі йшов її другий сезон, і вона, можливо, могла уникнути долі матері та сестер, які у світі були розцінені як повні простофілі. Та й завжди подобалася Пенелопі. Їх обох висміяла леді Уіселдаун за носіння суконь кольору, що їм не личили. Кеті з сумним зітханням відзначила, що ця сукня Пенелопи, зроблена з жовто-лимонного кольору, змушувала виглядати бідну дівчинку безнадійно болюче. Це було б ще й не так погано, але разом із безліч урюшів це виглядало жахливо. Пенелопа не була високою дівчиною і ця сукня робила її ще меншою. Вона виглядала у ній низенькою товстушкою. Це було дуже шкода, оскільки вона могла б виглядати досить симпатичною, якби хтось переконав її матір, що не варто гнатися за модою, а дозволити пенелопі вибирати сукні на її смак. Вона мала досить привабливе обличчя, з блідою шкірою, руде, навіть можна сказати, темно-руде волосся. Незалежно, як можна сказати, подумала Кеті з Жалем, але до її волосся зовсім не личило жовто-лимонне плаття. «Кейт!» – вигукнула пенелопа, зачинивши за собою двері. «Яка приємна несподіванка! Я й не думала, що ти тут будеш!» Кейт кивнула головою. «Я думаю, ми отримали останнє запрошення. Не познайомилися із леді Бріджертон лише минулого тижня. Мм, я знаю, я тільки-но сказала, що здивована. Але насправді я не здивована». «По-моєму, лорд Бріджертон приділяв свою увагу твоїй сестрі», – Кейт спалахнула. «Ну, так», – Кейт запнулася – він приділяв надто багато уваги. «Саме про це й кажуть плітки», – продовжила Пенелопа. «Але не завжди їм можна довіряти». «Я вважала, що Леді Уіселдаун майже не помиляється», – сказала Кейт. Пенелопа лише знизала плечима і подивилася на свою сукню з огидою. Коли вона писала про мене, вона була, звичайно, права. «Ох, ти помиляєшся», – швидко сказала Кейт, але вони обидві знали, що Кейт була просто ввічливою. Пенелопа стомлено похитала головою. Моя мама вважає, що жовтий – щасливий колір. А щаслива дівчина швидше зловить у своїй сіті чоловіка. Ох, Люба, сміючись, сказала Кейт. Але вона не розуміє, продовжувала Пенелопа, що такий відтінок щасливого жовтого кольору змушує мене виглядати досить нещасною і навпаки відштовхує від мене джентльменів. Ти пропонувала їй зелений, запитала Кейт. Пенелопа похитала головою. Вона не любить зеленого кольору, каже, що це колір меланхолії. Зелений? Недовірливо запитала Кейт. Я навіть не намагаюся її зрозуміти. Кейт, одягнена в зелене плаття, підняла рукава біля обличчя Пенелопи, закриваючи жовтий колір. Твоє обличчя ніби освітлюється в цьому кольорі, сказала вона. Не кажи мені про це. Це тільки зробить жовтий колір іще болючішим. Кейт співчутливо посміхнулася їй. Я б запропонувала тобі одну з моїх суконь, але, боюся, вона волочитиметься по підлозі. Це дуже люб'язно з твого боку, але краще я підкорюся своїй долі. Принаймні цього року набагато краще, ніж торік. Кейт запитливо підняла брову. «О, так, ти ж не була у світі минулого року», – Пенелопа здригнулася. «Я важила майже на два стоуни більше, ніж зараз». «На два стоуни?» – озвалася Луною Кейт. Вона не могла в це повірити». Пенелопа кивнула і зробила сумне обличчя. «Дитячий жир. Я просила маму не змушувати мене виходити до 18 років, але вона вважала, що раніше то краще». Кей достатньо було кинути один погляд на обличчя Пенелопи, щоб зрозуміти, що це було недобре для тієї. Вона відчувала деяку спорідненість із цією дівчиною, навіть з огляду на те, що Пенелопа була молодша за неї на три роки. Вони обидві знали почуття богом забутої дівчини, що тиснеться в кутку танцювальної кімнати. Обидві знали вираз на обличчі, коли тебе ніхто не запросив танцювати, але ти вдаєш, що тебе це зовсім не турбує. «Я хочу сказати, – сказала Пенелопа, – чому б нам не спуститися на вечерю разом?» «Здається, обидва сімейства, і твоє, і моє затримуються. У не було прагнення швидше піти у вітальню і розділити товариство лорда Бріджертона». Але очікування Мері та Ідвіни лише відстрочить тортуру на кілька хвилин, тому вона вирішила спуститися удвох із пенелопою. Вони обидві сунули голови в кімнати матерів, поінформували тих і, взявшись за руки, попрямували до вітальні. Досягши вітальні, вони побачили, що більшість гостей вже спустилася у вітальню, пліткуючи й розмовляючи про всіх і про все. Вони чекали на інших гостей. Кейт, яка до цього жодного разу не була на прийомі в заміському будинку, із подивом відзначила, що кожен здавався більш розслабленим і радісним, ніж у Лондоні. Свіже повітря на них так діє, подумала Кейт із посмішкою. Або, мабуть, відстань від міста послабила суворі правила поведінки, які існували в Лондоні. Незалежно від цього Кейт вирішила, що віддала перевагу цій атмосфері суворому лондонському обіду. Вона спромоглася побачити лорда Бріджертона в кімнаті. Або, якщо бути точною, подумала вона, вона спромоглася відчути його присутність. Як тільки вона відчула його стоячи біля каміна, вона постаралася не дивитися в той бік. Проте вона могла відчувати його присутність. Вона знала, мабуть, вона збожеволіла, але могла заприсягтися, що знала, коли він нахилив голову, коли засміявся, коли заговорив, і вона точно знала, що він дивиться на неї. Вона ні з того, ні з цього відчула дивний жар. Я не усвідомлювала, як багато людей запросила Леді Бріджертон, сказала Пенелопа. Обережно, намагаючись не дивитися у бік каміна, Кейт оглянула кімнату, щоб побачити, хто тут є. О, ні, наполовину прошепотіла, наполовину простогнала Пенелопа. Кресіда Купер тут. Кейт обережно простежила за пильним поглядом Пенелопи. Якщо хтось і міг позмагатися з красою Едвіни у сезоні 1814 року, то це була саме Кресіда Купер – висока струнка з блискучим світлим волоссям і сяючими очима. Навколо неї завжди збирався натовп її шанувальників. Але якщо Едвіна була добра і щедра, то Кресіда, на думку Кейт, була просто зосередженою на собі невихованою відьмою, яка тішилася, мучила і знущалася з інших людей. «Вона ненавидить мене, – прошепотіла Пенелопа. – Вона ненавидить кожного, – сказала Кейт. – Ні, вона правда мене ненавидить. – Чому ж? – Кейт подивилася з цікавістю на подругу. – Що такого ти їй зробила? – Я врізалася в неї минулого року і змусила пролити її пунш на саму себе та герцога Ешбурна. – І це все? – Пенелопа закотила очі. – Це дуже достатньо для Кресіди. Вона переконана, що він запропонував би їй вийти за нього заміж, якби не ця її незграбність. Кейт пирхнула, навіть не намагаючись виглядати вихованою. Ешбурн не збирається одружитися у найближчому майбутньому. Він майже такий самий розпусник і Гульвіса, як Віконт Бріджертон, який швидше за все одружиться цього року, нагадала їй Пенелопа. Це в тому випадку, якщо плітки правдиві. До того ж насміхалася Кейт. Сама Леді Уіселдаун написала, що вона не вірить у його весілля цього року. «Це було кілька тижнів тому», – відповіла Пенелопа, махнувши рукою. Леді Уіселдаун постійно змінює свою думку. Крім того, і це очевидно для всіх, Віконт доглядає за твоєю сестрою. Кейт не встигла прикусити язика і, зітхнувши, пробурмотіла. «Ох, не нагадуй мені!» Але її чутний біль потонув у хрипкому шепоті Пенелопи. «О, ні, вона йде прямо сюди!» Кейт заспокійливо стиснула руку подруги. «Не хвилюйся, вона не краща за тебе!» Пенелопа саркастично подивилася на Кейт. «Я знаю, тільки це не робить її від цього менш неприємною, і вона завжди знаходить спосіб уразити мене, щоб я знала, з ким маю справу!» Кейт, Пенелопо, Крисида видала мелодійну трель, зупиняючись поряд із ними і ефектно струшуючи своїм сонячним волоссям. Яка несподіванка зустріти вас тут? Чому ж, запитала Кейт. Красіда замиготіла, очевидно здивована, що Кейт піддала сумніву її заяву. "Добре", сказала вона повільно. "Я вважаю, що не так уже й несподівано зустрітися з вами тут, оскільки ваша сестра у центрі загальної уваги. І всі ми знаємо, що вам доводиться супроводжувати її, але присутність тут Пенелопи", вона витончено знизала плечима. «Хто я така, щоб судити? Леді Бріджертон – дуже добра жінка». Коментар був настільки грубий, що Кейт не могла не прогавити його. І коли вона осудливо дивилася на Кресіду та продовжувала знощатися. «На тобі чудова сукня, Пенелопо». Її посмішка була настільки солодкою, що Кейт могла присягнутися, що відчула насолоду в повітрі. «Мені дуже подобається жовтий колір», – сказала вона, погладжуючи блідожовту тканину своєї власної сукні. «Потрібний дуже специфічний колір обличчя, щоб носити такий колір. Ти не думаєш?» Кейт заскрепіла зубами. Звичайно, Кресіда виглядала просто сліпуче у своїй жовтій сукні. Кресіда виглядала б сліпуче і у полотняній робі. Кресіда знову посміхнулася. У цей момент вона нагадала Кейту труйну змію. Потім повернулася до джентльмена, що перетинав кімнату. «О, Грімстоне, Грімстоне, підійдіть сюди на хвилинку!» Кейт подивилася через плече Кресіді, щоб побачити наближення Безіла Грімстона, і насилу придушила стогін. Грімстон був чоловічою копією Кресіді, грубий, гордовитий і поважний. Чому така чудова леді, як віконтеса Бріджертон, запросила сюди цього типа? Кейт зрозуміти не могла. Можливо, тому, що було запрошено багато молодих леді, і їм не вистачало кавалерів. Грімстон ковзнув поглядом по кейт і панелопі й підняв кутрота в глузуванні. Ваш відданий слуга, сказав він кресіді після швидкоплинного погляду, кинутого на кейт, і зневажливого на Пенелопу. Ви не знаходите, як чарівно виглядає пенелопа у своїй жовтій сукні, сказала кресіда. Жовтий, мабуть, колір сезона, сказав він повільно, образливо розглядаючи пенелопу з ніг до голови. Кейт боролася із судомою відрази до нього, настільки сильною, що буквально відчула нудоту. Більше, ніж будь-коли вона захотіла обійняти пенелопу і врятувати її від цього ж неважливого погляду. Але таку увагу вони могли використати, щоб продовжувати знущатися і знущатися з пенелопи. Коли Грімстон закінчив свій грубий огляд, він повернувся до кресіди і знизав плечима так, ніби просто не може знайти компліменту. «Хіба ви не повинні бути десь іще?» – не витримала Кейт. Кресіда виглядала враженою. «Міс Шеффілд, я на силу можу винести вашу зухвалість. Містер Грімстон і я щиро захоплюємося зовнішністю міс Пенелопи. Цей колір жовтого так підходить до кольору її обличчя. Я рада бачити її такою милою після минулого року». «Справді, я захоплений міст Пенелопою», – повільно сказав містер Грімстон, розтягуючи слова і кажучи таким масляним голосом, що Кейт відчула себе забрудненою від спілкування з таким типом. Кейт відчула, як Пенелопа засмикалася. Вона сподівалася, що це від гніву, а не від болю. «Я не розумію, що ви хочете цим сказати?» – крижаним голосом сказала Кейт. «Ну, звичайно, я думаю, ви розумієте», – сказав Грімстон, виблискуючи очима. Він нахилився і сказав гучним шепотом так, щоб було чути довкола. Вона була такою жирною минулого року. Тейд відкрила рота, щоб заперечити, але її перебила Кресіда. «Який жаль! Минулого року було так багато завидних холостяків. Втім, цього року більшість із нас не відчуває браку відсутності партнера станцю. Я часто бачу, як бідна Пенелопа сидить біля стінки з компаньонками та вдовами». «Вдови?» – прошепіла Пенелопа. Часто є єдиними жінками в кімнаті, які мають міски. Кейт від радості захотілося підстрибнути і заплескати в долоні. Кресіда промовила довгий звук «О», який звучав так, ніби її образили без причини. «Однак вам ніхто не може допомогти!» «О, лорде Бріджертоне. Кейт відсунулась, дозволяючи Віконтові приєднатися до їх невеликого кола і помітила з огидою, як різко змінилися манери Кресіди. Її повіки затремтіли, рот відкрився у спокусливій посмішці, і вона зробила витончений реверанс. Це так неприємно вразило Кейт, що вона навіть забула про своє самопочуття поряд із Віконтом. Віконт миттю глянув на Кресіду і нічого не сказав. Натомість він навмисно повернувся до Кейт і Пенелопи і привітав їх як добрих друзів. Кейт майже задихнулася від тріумфу. Він так спритно підрізав Кресіду. «Міс Шеффілд!» – сказав він. Але ж ви не можете супроводжувати її, не витримавши, випалила Кресіда. Лорд Бріджертон окинув її крижаним поглядом. Мені шкода, але я хіба й з вами розмовляю? Кресіда стиснулася від його погляду і відсунулася назад. На віконта це було зовсім не схоже. Як господаря будинку, його обов'язок був супроводжувати леді з найвищим статусом. Кейт не знала, хто на прийомі мав найвищий ранг. Але це точно була не пенелопа, чий батько був простим містером. Бріджертон, пропонуючи руку пенелопі, повернувся спиною до кресіди. «Я ненавиджу хуліганів, які знущаються, чи не так?» – пробурмотів він. Кейт прикрила рота рукою, щоб утриматися від хихикання. Бріджертон усміхнувся їй особливою усмішкою через голову пенелопи. І в цей момент у Кейт виникло дивне почуття, що вона повністю зрозуміла цю людину. Сподівано вона перестала бути впевненою в тому, що він такий закінчений Гульвіса. Їй стало так добре, коли вона повірила йому хоч трошки. «Ти це бачила?» Кейт, як і решта народу в кімнаті, дивилися з відкритим ротом. Як віконт вів пенелопу так, ніби вона найпрекрасніша жінка на землі. Повернула голову і побачила Едвіну, яка стояла поряд із нею. «Я бачила все», – сказала Кейт з приголомшенням у голосі. «Я чула все. Що ж сталося?» «Він був таким! Він такий!» Кейт не могла підібрати слів, щоб описати, що він зробив. І потім вона сказала те, що не чекала від самої себе. «Він просто герой!»